دا خبرکل ورته falo آزاد را روان دي اقوال مهلکا معذبه خمسه هو سوې فصاب راشي آزاد ساز را روان دي اې زمکي واله مراد کا خاص شي په کې راغې جو او تر دي انداځي پوری باجوي چې انتظار کوي دې بولنه بلخاو چې د افاصي چې د بولیو په کې زیو الله یا مراد کی جنب بدر دے دا صورت مناسبت احوال دو موم مقایظہ و پره شونوزند هزار دو ځای صورت کویل فتا اسورا روان لکه جب فانو کله چاغي انخار کھڑا او او یار کله صورت هیجر تشبه بان خاتم شو او پیغمبران درسان ته امر په عبادت کړه لله وحده صورت کې دلایل را وړ اخلي او نزول دذااب په مشر کارو ماې دا صورت عله مت نه او مشابه دی دا عام سره د کسرت داضله اوکې اخلی اوې دلته دو شتي او ورته پې و او نه د قسمی او د شن اعتقاي او کو دفیليثر کوئ لَتَذَا نَعْمُو فَقَرِ غُنْدِي واعوة دارنگِ زیادوالیم تکی کئی وآخید عبراهیم علیہ السلام صورت کی تقریباً آتا بابا جی آتا حصے کڑے شن قرآن سم تے لسکتے پیندکتے دا چا منسوسی خوابنی دی دا دا ممارست مسالہ دا څونګه چې دی واړ دي چې هغه خپل سكاراکه په حکمران باندې د دی وجه نو سورګي خپل ځای ځای کی آتا امرن لا هي مازي چې غاده دی کی شارې دې نما تھا بیا تھا زا دی کی آتا یوای خاما کا لازاد ارواح نے ختم اللہ اے تا لازاد را جی فراس کا جلو تلوار نکوي اگے ور خطا شو اور نو انا کا کوتے وے نو چې تلوار نو يا تو کار اور اروان دې محبوب دې تزمن گا کو وصایت او زرايش ته هاونه اشکان اللہ و سبحانه و تعالیٰ الله اشتکون اللہ ترہی <سرع> سدارنس پر <نشترين> من اللہ کے باچھا دی باچھا ہوندی دی انستاغا بود چکم دی دا سفتوں نے دی دعوت پی جنی یونہ زبر ملائکہ کی ملائکی کتاب سرا فرواہ سرا من امری فکر الحکم علاموی شاو میں نبال <بازی> ما سألأ بكداد عن أنجلو خلق ويرو إذا خلق طويل أنه لا إله إلا أنا فتقون وزدل ينسلوش خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشبكون خلق الإنسان من نتبات فإذا هو خشيم مبين بعض علماء ما ناكي ناتق مبين تعالى خبركين کپو جو ما باندې خبر کېدل نو غوي واټه جو بابا هغه بابا ټوله څنګه لږه سانډه واټه جو بابا او کو په نارای جو بابا کېدل نو مرغا نو چور چور نو نارای انسان له دې نڅر پر کړي او باجوي شي قصومت نه لري فایز او مقابله کوي او د اننظر بم پیا کوي نورمه کو ما سره جن کوي نورې نه کوي را سره دی را سر مقابله کوې نور نه کوي مقابله چې د اوربله نام مه خلپ ماله غت مثال ني او پول پ کړ د مور پهټر کې دي کوم اشنناته ل جوولې وه او یعني کوم فمان وړه شکر راانه منلی وه چېستر کې بادامی کرالا او خوضا تیراک او خلرالا تولاکا کم باباد کنه فیضاو و خشیم موبی اولا میران انسان انا خلقنا و من نشبا فیضاو او خشیم موبی و ضربا لنا مسلم و نسیح خلقا دای خسومت نید نور ما زر جگل نکی سپیم نکی، شنگیران نکی، حلوان یے زان ما در محافظت ول انعام چاله دغه انام به ور کړي عامره د انام نه شکرای په دې کې د قسمه قسم خلق الله خو شاګرد داوی شاګرد استاد دې دې څه ده کوي نو کله انسانانه د دې چې د الله مونږ په عمره د اوره سیس اعضاء ولیا او اذا امورونه خرخطاونه مخدزاره حلجو سترګه وګونه لا څونو خيرا کړې وه چې کړې دا لا څونو څيرا کړې دا اسي خپل دي په لوګه هغه ته ووجو کافر خدي سره موږ یې مګایي باوي له الله وږه حال کافر تل کار تم خوړويو قرآن نم نه نماکه په دنیا کې پتسرین ده ته ټول سره کوي سره په انسان سره الله دې زکر هاشم دی دا د ټولې دنيانه پټلې ده ملائکونو واټه قیذاب او هاشم دا یې واړ قیزل په دې په کار سره نو بیا په تفصیل چې زه د الله او منخدای کې سمره و عربیه سمره دا کړایلم چې ما مشکل ملازم کې چې نیږي په کوم پیری مالګاو څو مونږ پیځې نه کلي بچي بچون دې اصل باندې کوي دا ځما په چاله دې کار کوي وال اناام خلقا د انګر میتلاسی لکه کوم فی حاجت او نشته اخره په دې کې پرخواله او مناک او کذین او مناطا کو دي ولکوم فی حاج معلوم دې نه تریونه او مینا قانون داو ته کینه دسرون مخه کوي او هینوګو یوه روز داست لکه ته یوه نه مخه کو خو مخمور راغلي مال او دایم د خلونا دی وو خو چادل <سؤال> انده دی اما غلطدل نه سلامت راغلی او تاسرون پتا مالې شوو خو لا بیا مو مور دښي دا نعمت او خدا رسول سي نعمت خو نعمت علاوه ټولږي ځکه يا مونږ فکر وکړو وتحملو اصاله لكل بلد لم تكونو باون الا به زړوبه دي پیوچي د موریا چاګل لوډي اوهایو ټول الا بشقلان قوس ان رفكم لرو کري اسنو کچري او خروج تر کوه او دي وي او يخلق ما ويخلق مالا قالا پیدا نپیدا پیدا پیدا زینت دار و يخلق مالا قالا نور شان دی دی باهر شند چی اس انسان چون صنع تو کا غری مودا و مشاع اللہ دی ترا کڑے کئ تھم دے فزجاز اس بنا لا کو دل سے دے دل سے زبول او شینه دې څرګې شي زیاد او د شي جات او امام مفتی ویښه کوه ماله او تعالی او علل لاي قسط شې دې او الله پاک لا رب علي مجدول د سيلاري ته دليل او دې سيلاري راه خپل او کاغذ دې بزاتانو لار ځای زکار ده چې دېلي کې نه قران سنت ناد بیدی لالا و لشاعل آدھاکو مزمئیت دانو اندحان میں دیں قیم دحان میں نویت دنیا کی طولت و ملار سمکڑی و تلیل تقوپورا بلقسم دلوی واللذی انزل من السماء ماعا لکم منہ شراب و من شجر فی تسیم اسکلو آلام دیو زرغنیم کی دیو ترعون حنان خل دنگر که اتناحق کن یون بی طلقم بی ازدار اوز زیتون و النخیل و الانا بس هلتا زیاد در نورتیه محطی زکر کن زیتون کی غٹ کارگا زیادتیه خوشی آنگی بکن خوشی آنگی بکنی خوشی آنگی بکنی خوشی آنگی خوشی آنگی داکتران هر اورد بزیتون در دکالی سا خوشی یا زہ بری صاحب کار وروډ نی جمعہ ته خامہ خاطر کړي کله یې مې عاشقوبه او خرابونه مې هغه حاج فل او مې عاشقوبه مې عاشقونه چیتیر شوږه ګور وای لکه هغه ماشینو نې څکو روبو داسې داستان مې دم ګور وای بیا بیا نه خيله ذکر کا چې دي کې تفاقوم دا او مړوال هم و نفيله سره په مړی میوال سچا و من كل ثمره کومست قانونستانو په ويل الله تزه غژو مې وی معلومې دي او ماکا کې مرشعون ني قران من كل ثمره تاخ تاكين به راځي مال فی زم دراز کلوان زم دراز من اخلو فینزل الصفار بنو لید من درش امول کل سمرا غورتی غورات ذات کتاب یا غزلت و وزیران امک فی شروع کا لکشنو کتاب دغه مومن کیوایا تو اوږه دی دره هم د شت ځای څو وزیران بل شامل دغه تازه مخابره دغه سختاله لکه الله سماره جوزده دې ذکر ای ان فی ذلک الایت للقوم يتفکروا ترتب امور معلومه سوره اکبر جوړا دیقانوی اتفاک کرن که منتیخی دا آخو سریزمه دا که زمانه کریم دا آسما تویداد جاگه و سخر لکم اللیل و النهار دا زمانه چا مسخر کرده دا آخو مرده دا ستوری که که که پرس راب دیلاشو و شمس و القمر و نجوم و سخرات دا ټول دا اللہ بکم تاویداری ان فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مخي فکر کړ او واست عقل وکي او مازرع عليكم في الارض مختلف فن الوان شي کومي پیدا کړي پس مکه کی کټ ور دي رنگونه بیل بیل ان فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 65 256 الله هغه بلته وې سیدا او طبيعت کي شريه وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما و سمنا ذا غلج تادار كد لي ذرياب يوفي تغفى تازا من ماء وتستخرج من قديه تنلب شونا اورا با سيد دينا غانا شاوند دينا دي يوم كوب دي خالص و كل فيو دي الماي اوجدواو ميان فاضي يشارك د تریو دریا مهی تریو نجا دخو نتیجه سنگه برامت تاگه تی تاگه کو بدل بدلو لیکن نتیجه چه برامت که دا دوارو کی کهانا شتا کا مواقع رفی اینی کشتای سکونگی جو گوه یو لرگه دیل اسمان اگه دا پاس اپا دید دریا پروان دید یو چوٹاکی تیگه چې شو گزاری که لاند مندی که تل دید داو اگه چوٹاکی اسکو یو من لرگه درون دید که پترنواجی باندی که دیدی دید اگه دا پیشتسم که تل دید وطرحال که مواقع دید دید دا سی جسم ورپڑه دید شکا هر جس کی نیلاوی دید جالوان لام بوهی د دې لری په اوبو ژر کی لنګو زرسته هغه انه پیریږي او د تیګي په حساو کې لنګو زر مسته سی او ورو ورو بیا ترڅو نه د 200 ډالر خلک کم د لنګو یې نیټه ویل د لری جانا چې خلاصې د هر الله نصیب یې کړی و تران کول ول طببته و من ف دي هم تجارت والله لکوم تش ل کااف لا روواشي دميز ل کوم واجره في هارن وصله لا لکوم ت والله تشيان لاته وال جاباسیینلهولشي یاران مشي چېله کمم دا راغليتهشي جو ورشه درې یاد نور سری کولا ونی لاو لا سری لا دې دا نه و کې راځي خدا شي ولار الله تمره سي درې هغه څه نیلو چې زه ما تر تا طالب مانو دې ډیر وخت او وخت نه دیو او تا سره دا خپل صلاح خپل او دیو ما ته باندې موږ زده پیژنل وغځاري ته پکوم دیږي زه ما د مینی دا وځاري زه ست دی دلي ایمان چې قران دی راز کی وس اپا مو يخلوق کو کوم نه يخلوق یا حاصل د ذرایل خلاصو بیان دی های آغا چوچی پیدا هر شی دا خشاند آغا چاکی دیشی جیت شیمشی پیدا کولی که تا دا دوڑا گولی پرابر کریدی لو ازوان رامدت شی پیدا بابا شاکی پیدا بابا داست چلو کئی جبریلی امینم نشی کولی چی افلا تذکرون تو ایمہ تفری کئی انیام کل لها من اللہ تاول کی خالق دا شیزی و ايتهو نيه مثلا اذا توسو ها نيه مثلا زمادي ني شمارل ان الله الغفور الرحيم من ان تراجي سوره ابراهيم کې التا منو مناليا تراجو جگاجي کې ذکر دوی داوش کا او پیسی کو واپس کی س سوجا لے ور کا او غم پی پیسی فوکټولی لاروونه لے ور پټ دی اور ملسی واپس کړي لنرم سريا تے راورو سوسکراوانو پیسی واپس کی چاچو صاحب کله کول پیسی واپس دی اغه بولیا قاف لچ کوم دے پیسی ور کا اوچے مزہ مصالہ جوړا غاتی پر ځکه جوړو پکې جوړو هغه وافس په یو مزري کې په څهور باندې نعمتلو دا ته ګډ وړی دیو په بناش دا سمره قايدي نه پرچونی دا وګوره دا سمره هر کو دې نعمت نه وګټل لا ته شوهه او الله نعمتونه دي او خرا کړې زموږه خو د خپل سر ځل دغه نماز پیټه په هغه دي ته نه ماځي ځکه چې ما اسو ما چې اوسې او ما چې ناشته کومل کی وو صورت او علم والله یعلم موت السر و ما اللي چې په ټوله خار په کوم ځې خبره نو کاه لا چې دا درې م پې من بیایان د خالف دا چې ځ دی مونه ول ماې پ پار ای چغه چاتهایول ل دی نهدونه منلیونې لا لا ی خللوکوونه شخم پون دارید شیشي پ را کو پپله مخون دی اوواوندي قدرتته جر را دی او سره ول کاره دوجې ووا یا یا رو او هر مم له له واه مې شهرونه یا نه وې بس د دې ملو کې څنګه برابر څه کوي موږ هم له پیلو ملاقات کوي کوي ځکه ته چې زه راو پیغمبر ته سيرا وای نو پیغمبر ته عبادت جاي زو په نامو خپل نیاز جاي او ملو سوال وکړم کې رب سره مې دې کار کې تایید کړي او مړفورونه یې نه ما کړی دي برابرې بلڅو ایا نسل هر کې ولای چې تاکي ایا یې تعالوږه کړې موږ چان شرم یې کنه کته شرم بچي تاوې په ټولنه کې انال دنیږي نه نو او زر تو عالم دې او چې انده هم علم ګنرا دي او رحمان اوره دې موږ او هغه لري تا هغه مړ تا هغه دی وسه تا انا خبر څه واره ورته نیږي تم څه دې سمځه او ما څورو نه یا نه ول شي mulaqat sida dikere چې ول 23 ایسو او ما څورو نه نو په یي کې چکرا فراقي څه دي 100 هم ندي نه یا نه ول څه لرا نو ہر کلہ چلائل او خلاصہ نگر پایلا تو ملا ہوا ساتھ ویلا یاوں دین باو ہاں بادشاہی تو پہان جو زواجر ظاہیر تو بے شارفت و اذا قیل ما ذا انزل ربكم قالوا ساقی نہ ہوئے غیر ثم يوم القيامه يجيء ويقول يا شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ترى لي شركاء زمان اغا ويتعاض حساب بك 14 تشاقون تقال ضد المؤمنين تجادلون تعاذون تشمون قول ودار طول الفاظ وين شراقون هو سامون ش ويتيرلسا بلکه او سی یو در کو په نو یو کې ورتي الله پاک نکړه دې یو بندې هغه چیرېم لا تلکړې دې مشرک ويقول الاین شرکاء الذین افندم چه کوله بده او شړیوره چې دا الله سره شریک مو جوړاته وسیلې چاودې بوسي کون دې شو عاشق له اولا رجیم و قلعلم انن الخیلی جوما و سور آنال کاتریتی شعلا شعلا انم رکری و حالت خرابی او بدوی لبکاتر اومن انن الخیلی جوما رسوا و سور آنال کاتریتی آگا دمرا نیمتی نیتی ایر کلیی داغایی آب دیا بچه جوی فعلقا و سالام ما کننا نامن مونگا برکار نکاو مونگا خدا او بیا او دوستی کوله مونږ څه برکار نه کوو مونگا خدا غي چې کئ ان تو والله ربنا ماک ناموشرکی مونږ شرنه کوو او مافو زواجرت خاصیت کا بل کړي بلباع مایات کې دین د اسلام باندې راځي ولاخد اسنه د کل امت رسولا دا دلیل نقدي د مای د پیغمبرانو اورت موشریکینو کې کی ورته نوم ورکړي ماجو دي لارو مکه د الله او صلی الله ومنهم من خزر الله ومنهم من حقا ظال يا جل الله يريدون ينصعون فصيروا في دار قضوا مكا قانا تو رسطيوں پر خدمتہ لوگر گئے نا سے فلاکن در سفر فصيروا في الارض رسل فار خذوا قضوا صنعه المكذبین قسم اور انجام دے کر انہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی په ریسکای د دې په یاد نو الله هغه څوک چې په یادې تا او جنابت ته کېږي هغه ته تخصیص نور کوو د دوی د قیامت دم تلکو دیوخ سمو مینا د با الله او مې يمودي او الله وينګا جنكم یو ما هو چې کله شی ته راز او شی ولذينا هاجروا في سبيله لذو ماجور يمولى انهم في دنيا سلمه ولاج الله اكبر یو دوسمو هغه ته نیول چې څه دي دا لږه چې بهر ته بازو کې څنګه چل یو مولانا چې کڅوړه په دوره دي نو هغه جوړي دي پول دا خپل ملکونو کې ملينه دا او مونږ سوچ پیړیږي چې پول یو واجب اسلام دی چې کسه پکونو کې وروډه وي او ما دې چې غارش کې خبره ولې ونده تعجب کو خبره کوي چې بل جاي کې نرج رفسر رفسر پکې نن له وې وقت ته ورې کېل او یو واجب اسلام دی او داد الله فاضل احسان اصول طالبان کو سب متی ادیږي او دې راته کار صافي کوي دا الله کاضا رکھاله داوري قران وی ول مزون حاضرو فل زائغ اغم کسان چې من کی پریښه دې الله کو دین شي من بعد مازدی او الله نوبز فی دنیا سنا ذالمخسرين قد جربنا غالب في هذا العالم ولازل الاخرة اجبر لو كان العالم بارنگه رد شبیه کي پر رسالت مانو و ما ارسلنا من قبل كذلك رجالا نوجه الي خذ النبي الملائكه بس انوال ذكرهم بملاكار الشيخ الاسلام امام ابن تیمه رحمۃ اللہ علیہ طرف الملامه و همت العالم کی لیے شباغہ از تقلید نکارن کی وک مسائل بے شمار دی او نسوش تہ شمار نو اتمند قیاس تے تقلید لائے لا مولا اوات سلا کو نی شکوے دا صحیح خبر بڑا خبر دینا تو کو واتيام شونه او او څالو ورو مې وستا دلیل لاړو کس لساني دلا مخې وایي چې دا ټول امور د خالته زان راز مارز دي ووس وایي د خپل ماکمل قاضي اولام ير او علما دل توفیق یې زارې په معنا او يا اصحاب محال التكوين بعض التكوين بعض التناقص من الانوار ولاولا ليس تناقص من الانوار يا اهل الله او قال لا دري معنى قال العلماء فإنا ربكم لوده القريه او لم يروا علامات خلق الله من شيء يتفيء الهلال عن اليمين والشمال سجدا لله او هم دا سوری دې سره کو به سره کو داله او دا سر کوي خو را کو اعترا را ځي چې دا یینې مقرت کو شمائل دا جاکر دا ولې او نو د ین نه م را جامال او دا خوآانیګریم چې چا ذواللعب سراندی نو د یونه تعبیر کومو کثرت کوي یو ولونو دوبره او یا فरावर ما خلق الله من شيء واحد دي او معنا یې مازه نو په یمین سره یې اصلاح کوم دی ذلفس کړي او سمایل سره یې یا آیت معنا احتمال د کلال امرین یاد او دره ماره چې کله د سیریه د جمی ذکر کوي دیونه تاذیق په لفظ دعوید کوي دګه جاله ظلمات ونه ختم الله قلوبهم و علی سمهم و علی شعالهم او بل معنا دا کوي علما چې کله یمن عبارت چې د مشرک نه اغا نقطه چې د مشرق ده مرده ده یوه ده بینیهی نو یمین یاوه ده او ساماین ده بارد جده اغاین حرافاته ما چه پدی کې که واقعی که خزمه که مساله ده ایمان مرازی ده خبره یا زکا یمین د طلب اغاین مرخاتی دی او شمالی چې کوم ده ده مغرب ده وجه ده چه کوم د قوت زیات وی هو حرکت د هېڅي طرف نه تغییر نه شي نو د هېڅه طرف نه څنډ راځي د دې نقطه ټوله ایوي او چې چپته په تلجين میں انحرافات بیاځایي نو په هر ځای کې چې کوم ځای شمال شمال شمال شمال شمال شمال کالج سړې دی یوګوري وزې باندې بیا کويږي په نو او یا کافی اجلال و جوان یمینی و شفاعت سجدا لو خون داکر وللہ یرجذو معل السماوات و مولل عبد الله والملائکه و الناس یلذ وذللن ذکر فی وقال الاوراث التغیرا عینسین انما هو آه. او رټلمو له ورته هیڅ دیږي بار بار رټلمو یذمره جلا دې ته نه کو دي دا مقبول رټلوی دیږي هیڅ ځم با دا څه مثال څه دی والله ان دلل نه سماه ما دېسته تمه واه دې دروازه موځه ان نبي ذا صلايه لقومي يسمعون فكال منن وان لكم فينا عمل الا دنگر توبوه اريد طالجا ديبان مشتي من ماكي تكوني لي اربط هذا علينا في بيت الرزق منبر نفخم مدمن لبان خالص صاحب الخلي منتقل خشعان و دهینو شوده صعب نفکی دشوت و فنشتا و نفکی دهین و ده رنشتا صائغا بی تدلیف اکنون کی بشاریگی بس کن کولا زمین مما که بتونی دیدی ها انعامت اراجیر اکر دوار دا لفظ محجلی لکرانتا و قوم او مانا جمعا اصورت ممنون کی لحاظه پی بتونه ها جلی احمانه کره ها دلده پی بتونه هی نسخی کم نمه پی بتونه هی واقعنی واقعی دی اسکلی اوگه دی یاو تارا تیینی اوبل تارا سخشایی دی او روان تیسکیل شوده دی نیچه کالا تا پریتا نیو سو جنو کشی دا چا جو کلیدی وینول <سؤال> سر مو په کې چې و ورکل <سؤال> ویندا جو خالصو <سؤال> وزنن لبن خالصا د عمره په تر هغه نه کې خونده شو تشطا وخاشنو او نه په کې چې کوم دې رنگ یې نشته لاکنن خالصن صافې به خلق د فس او به خلق د دم او صاغن او ارثن کې معشوم لذو شجاع الفورن کو سکر کو مری د مخیبی تمه اور اور موشنو کیوله پېره راځه زابان خالصن امور فیتہ کینی خورے تراپا چې د اسکا شوده او فاړه چې لوږو کاوه طورت شه یو وړوډه او شکرته وو او چې نیک سمرا خوشی داروږي جنت له الله کی جوزاغه نعمتو انشاء الله ومن ثمرات النقيض والعنات فتقضي المؤمن يشكر به شاول تجين هو الرسق الحسن واظهر ربك الى النار مشيت اولا هل تقضي من الجبال بيوت ومن الشجر او من ماء الارض ثم كولي من كل الثمرات لا تسرع قال لا حر قسميهو لازم خليل خان دفعه بقول کی ہدایت ی کژول ثم کولین کل ثمرات فسل کی سبول رب کی زولنا یخرجو منہ حشرات مختلف الانواع سسوی تو سپید اور رنگولو میں کی شفاء للناس یہی کی شفاء للخلق علاج حدیث قران کی شاہدہ دور دشنو یا سینداسو سلام لره او یو هر څو شاک ورته او چور کو یات شو نو یا الله پیغمبر کې شو نورو نو نورو نو نور شو یات نو ډیر ګرمه راځه چې شاک ورته اجور کو بل شو نو ډیر راغه او بل شو د دې حدیث له معلوميږي چې شفا هر مرغ لپاره علاج دی ډاکټر ماستر کوڅو کې موږ دوی baseY baseY علاج نه اسس کېدلا فيه شفاء للناس داوهه داوهه چې د او ميكروب او دا شاته څوار کونکو او میکروب او جراثیم نورم لور کیږي یا دغه پاجو چې دی ورته په پیښې وشته چې دی ورته نه دی جوته جراڅه دا غلطه خبره ده شګور له دا پاجو ته ویل یې یو حقیر نما تاسو په شکر ځا سینګ یې یا چې پای شګور باغذ قبول کړي دې کیږي د دې بیان او هغه د شروع ورو کوم او خیال یہ پوری نہ قادر بادشاہ دا موسو داویہ پیجوالین ناس اوا خلف کے شہر اندازہ و اڑی اللہ طریقو و اڑی اللہ کو یہ چھکا او بدی جو پورا دل من ناس علاج نبی زال کائے کے قوم یہ تفکر و ثم توفى و منكم من رب الى ارجل و بعض تا شو کراږي شو واپس کي شيغا کا کمزور عمرونه دا نکيل ايا چې بيان کوي پاسته کوي د پیچوان بوډا شړیتوه اا شبيږي چې ښه ورته وي خبر چې ما چېرې قبر دي بوداس خجد اولا ویر خوری او براتا ویر ویر زیست او, او خوری مورده چیف آمان این ام بچه اشو مرکو خورو او بچه اشو با انگسته ایسا خردم شاره گوی کنتی دا هم ساچی لگی بوداس هره قدی شاره کوي کہ ان روزاس یا فزاس جائے یا یامن مرم یا سوال یا دین دے گا نا ہم ساتھ ہی لدے گا دی گے یی چانم رو نے سوال یا گیدے کے یا ہاں وامن امم یرب الی ارض الیوم ان اللہ العلیم الخبیر ولا فزر بجكم رب اجل په من ل نه پلو راې ر ماله معه کامانو پهشهوا یو سر له ډېره وررکم بل غلام کوم دی سره شید ل پهېې یو راېله دونه برابرو او که بنی م لادي والله جا ل کوم م نن پو کو مزوا پلارو مورونه جل س وه ل کومې نواي کوم بنیدي وعماني در وه حافظه مصیذ ہے حافظه اصل کتابی دارو کوي ماشیا ذریل دې صاحب جای ور لگا کوم نتي باد حافظ بال با دې دې متیذای یو مېکې په دلیل باتیں بالغې او دې رجال کارته کلی دې انصاف وکړ خپل قرآن دې اوه بانی من قید نورتن ایورکر ویا خودون نمیونی اللہ مالا امیخوا لهم اصلاح ویراب اللہم اصلاح امیخوا لهم اصلاح فلا تذری بولی اللہ غلط مثالی مالوانی ورک باچا لوزیر پکا جو وزیر لکا ورنال پکا جو ورنال پکا جو لکا مشمال پکا جو باچا خود صوبه لنا یا قبار صوبه چکم د دزلینا نا دخوا ویلی دتا سیلنا نا دخوا عاشد تعلم نه خبر قاندک لن نه خبر kurisliye awalla tar ho bar shita ye ne zaya la mo tum za alam Allah tar ye gole za alam sa ye aw misal de gulam muray ye rabb la masalan abdul mu'min kul la yakhzir wala te umarna zaqna wa اتایی دخمی کیولا ورکڑی جیداد دیسی خریب برای بایدی فوئیر دخمی من سرم و جارا ایستوون الحمدللہ ای کامال خاون فیوها اللہ جید او خمی صالیم بیان بل اکثر روح میں بیمثالوی وزا رب اللہ مسل رجوله احضو محکم لایقدر علا شیع وو کل من علا مولا جا طولم دعا تیدی او ګمایې ساده صورت نه اقص مراتب ذلال او تشکيل ذ نیام کې چې محتاج یو والله افرجکم للموتون ومحاقکم لا تعلمون شان و نکوي دې کوئی شي نو مرد خدین راووه که او دې پیسې نه کوي دې درامت کې کرا او دی سره سره <تصالح> <تصالح لا تهر مواق تم نو پدی پدی نو تم نو شاهد نو قدرت تم نو او مال او ثروت نو تمور نشي کې زمي په سر خلوي وي او نه په ځمې وي او نه په فلک په کوڅه پلهي هیڅ کې مادي صدا او دې تا او به چې کم دې او نو چې مکیاږي به و نو او خضره را و خضره را و غول پور بزان کارکتو اونو زفاقواله او قویدم نم توب پونهنه با شوید این عره با شما لکولت شودرات لا صعبا لا یوتکی درواز جنو اکلی خود لا تقبیرون اشیا هم قدرتم نو لا تملیکون اشیا هم لا تالمون ایوه اینو را اشتیاز قران داشه تالمون وَجَعَلَ لَكُمْ الْصَمَةِ وَلَا فَحَرَ وَلَا خِلَةٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بعد مرغان وطوبورة من دار لنور دنبر وطوبورة ومن وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا خيمية تستخدمونها يوم زانكم يوم السفر فورد في السفر لا دا بل لنبسوك السادة او یو مهقام وکوم او مینا سواغه هاغه میګو ډول او باره دو خانو دښتو نواشار یاو د وښونو د ژوند اساسه سامان او متامل هاي درې روح توغو ضرورت اووله یو تر اوغو اونته یې یا له ووم بابل کې خبري دې ممنور استې اول تص شدید رسول الله علیه السلام وان تولوا فإنما مالك الفلاح المجيد ذا غير تخويفر کئی ويوم نضر من كل امه في شهيده بااحوال المشركين وبياي ویزار الذين ظلموا ظالما ولا يخفوا عنه ولا يدرون ویزار الذين اسرقوا شركاءهم فوقال جو ګورہه ساتان چې دې کړه یې خپل آجه را قال ربنا ها اولای شرکا ہونا دغې دو شرکا لذينا كنا ندون منو بغیر ثمر وندته چلواله در شرم به پاره ته کوي چې زواله په شرمې نه نو شرمې و پالق اليهم القول دا شرکا بځې خبر روا چې انکم لکاذبون برو همند اند زرغه باندې نه ته وما من إبادة من وازع من جوار من جوارنا له والله لا يومئذ سلام وجل عن مكان يذكر الذين كفروا وجحدوا سبيله الباء صارم تدبي جوحي ونزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهو ذو رحمات او امور مسلحه بهانه قران تین زم ان الله یامر بالعد والاحسان الله امر کای فاضل او احسان سره و ایتای ذ القربات ورقولو خوندانو زپلویته وینهانی الفشاء والمنکر والفسل مليکای خند بهایی کارو نه بدونا والباغه ز بغاواتی یا یذکرلکم لعلکم تذکرون عادل <سؤال> ثواب کی عادل <سؤال> عبادت جو قدر واجب نہ دنیو کيو عارفان عبادت دې زیادت نہ پچی ساعت او کې پاسد کمیت او کېتیا سره او پاسد دعوی او سوالو سره دا کوي نو عادل کې عبادت دې د موثصف پمونده تا او د فراس او د تبریز کې دا امر واجب دی په ټول واشیاو کې اولي د اقیدې نه ونیسه څومره تکلیف وارد دی انسان تپدی کارونه کې یا د اعتقادیات او یا د اعمال د جوارث دا طيب د اعتقادیات کې د دین نه ونیسل چې الله ستاسو یوه دې کډیر دي حضرت اشکا خان په هاري یو صفات کې عادل د عامیان څخه خدای خو پیږي چې سور زړه کتابو ولیکي څومره ځانګی بوه وو خو هم نو په تشنف کار دال کا عادل په دې ډول کې واضحوري آیت دی او دا وتا دا لګره داروی په اعمالو کې اوول عبادت عبادت جمهور دې مانزه دا څه وو ګوري چې دار په پوپ کې آدل او پولاړه په تاجندل او قرأت کې ولاړه دن دې او کنا په ټیټه آدل دي بیا بسیدا کا سجاوه په سېجا دن دې او کنا جړا په تاجندل دا شیدا ټولوا دا مانزه هر یو یو روح انداله مثال زار دې زکات زار حج داشر وجا دا ټول بوتو ګوري او عادل د فقیر کی خار کی دی فراټ او د دفیق په مقابل کې و عادل دا نه انجام کوي په دې ټوله کې عادلیت قاضیات او کې په مامالات کې و ګوړې معاشره بو ګوري اخلاق بو ګوري سیاست او حکومت بو ګوري په دې کې به عادل به بارد کېږي افراتو دو تفریق و منز کی متوسط عمر کا اوارچه احسان دینا اغاق زیادت پا عادل کانی دا کل احسان یو کل احسان دی فا عادل قطعاتو کی آداد و عاجبات دینا زیادت کو عاجبات باند دا ام قطعات دی دا قبلی دی احسان دینا مبالغا پا اغاقول دو تا عادل کی فحسب دو کمیت پر مقدار سره او پهسبب د کفیت سره دخواوا سرده احسان او احسان په په دی معنا چې منز تر کو نو دا تعظیم ل امر الله ش فقط الله خلق الله او ظاهره مخلوق أو ده چې ش فقطت په مخ باندې دا په ګو او بک دی او او ل پهکسې مي ده و الله فاستقل ذكرتو و ايتاي ذل قربا ها و ايتاي الاوائل كي دانور دي جوين هان الفاسا واله دا ها الله به الانسان كي قوي في سو قوي او سو غزبينا سو غييا او سو وزميا شياطانييا یو قوه اخلی دا ملکی دا سلور وانا قرآن کریم جی کرده هرچه آغا قوه ملکی دا داغی آجد نشتا ده چه سڑه داغی اداره اوکا آغا پخبر یو خق هوه دا دا دیتا موطا جده دا چه عدب ورکی انسان دیلا نو قوه شاهوانی ها دا چې کوم به زوخ اسماغا یو دا چې نکي یا نافق چې قوای درکړې ځاوسته مالیو زته وي مکو نو دې نه کولا خوزه ولا پیږا کړې چې قانون دې ځینای حرامه کړې او کژینای وکړو نو څه او څنګه او ويو خریف وينه نه پاشا دې حرام کړې چې او انیا عذاب ولا چې کوم هوا والمنکر او هغه دلالت کا او په با دې باندې شوبث عمل او پتکار دا سګوی غواواله د شیطان د اواد جناورو وو او امر کی تحصیل د لذات کی او غزبیه چې کومه ده چې شر بلته ورسیږي دا خو سګوی یه او بغاوت طرفو ته وایي زان حبول <سؤال> باندې کیزا کوه ونیغا اور نشيطان اور زکه خلق مړه کړي او چوکه باندې ګبل <سؤال> شي ګبل <سؤال> شي وان دي کی څومره کور اربتی شه لې دا پاشاو نه نیولې دا منکارو خاصا په مقابل <سؤال> د او عادل <سؤال> کی منکار په مقابل د احسان کی بغر مقابل د سېره یوه د مزلو غنښه مراقب غیر مراقب عادل صحیح کار دی بغاوت سره کوي احسان سره کار دی منکر سره کوي سیتا ایز قربا خو یا قاشا چا سره د بخول نه منيږي و انا عن الفاز دع طول سور ال جی ها زکاتی عجبا آیات ذکر کړه د قرآنی کریم او کم یو آیات جامع دی د ګومبر د جلال وځو پښتانه کړي و ځا ایا دغه خطبا کوڅبو کې علاوه لا تاسو موږ مسلمه دې اتاکا تل نه قربان عادل یو دکاندارو نو د ټنڈې تصبيه رنیه کارول ما دا اول اذا چه یا بلشه ور فا يلغيزا سننا قران ترجي وجنوب الاستقام نيغان له ما صويا سين الله يا مرجلات زاني غردي عادل اول احسان ميلز يودو پنچ ازادو واچو يودو ګول چا تلګي जातो واچو يوبل شلګ जातो ولوا علي شيخ رديز ما موال نہ گزرنا تعال جب بلنے دموا اپ ونسان ذکر اس ہر روز بل سر ورنہ نہیں ما خون رنگ کو یاد کرتے ہوئے وہی کا قربان وہ پر سلام کرتے ہیں و ينها عن الفاس یعذکم نسیت کہ ینبہکم بما یامر و ينها نسیت کی تاس کا سبحان دپاره دې چې پند واخل او دا یا است یا حال ان نهله یا موربللی ولي څنګه د تامر کو یا ع کوم لا لکوم او یا پهتی حالدي چې تااس زات اومر او نه چې کوي دا نیت پلا لکوم ته ذ او خو بیاعاد ولا دا م والتن خو وقد جال کوم الله کوم کله ان الله یا مماتهلو والله تتكونو کلې نه ق غلهوه وه او کو م ک وه او ریتنمهوه یا را ناموه او بې حافراوه یا بې جاراولهقب په حافه سره یا بجارا سره او پهار داغے بریشی لی دورہ جوکڑا مہا خان کے رحمات کو نمیسال د مالو جو مشرقین و پران خائی مکہ دے پساند آئے خدیش مات قول بے قبل بیشی لی ممباج قوت ان پسد طاقت نا انکاس ان ٹوٹے ٹوٹے دا مپلسانی دے قصر و افتاد و فرق و اجان ٹوٹے ٹوٹے بیکڑا داغے بیشی او ستتر ریویو نه имаرکم ذخرم او دا مثال دی دا جب نشته رازی راضی وای چې د یو خوږ نوم جوه کوي چې یا دی او لقب یا خدای خو ای کله کې کوڅه داو چې هغه شیخ وو نو مطلب په مثال سره دای کې ارتکاب دار یو کا دا هغه شیخ دی وو نو دا غنه نیزه خپل کسمونه د خلنان فساد دخل او دغن او خیانت کومیل کی او تاسو دا مکوای یا مثال چې کدی دې زادې نه سره لږی او که حسې نو هغه مراجعه ته کلمت یو ګبشاندار خږي چې خپل عمل برباده دا مثال اعمال د مشرکین بیانې چې تا مشرک جما جوړکا موندوکا و دستوکا و ده شرک کلیمه چیوه یا اعمال پر پوٹیو توٹیو بربالی که او چی نیسای خرق اسمون فساد خرمان که انتکونا امتا یاربان امتا چا غا یاردالا یا که دبل دلیل دام ندید پاری ذکر که مانا فساد مکوهی ده قوم سرا و سبب ده کترت سره قال ذا خيرلام ترى یعنی ہر جو والا ایمانوں کو تو فلاذا وہ ساتھ ہے ہم خلف ختم کو مجاہد رحمتہ اللہ علیہ ان کے خلفام قسمون بذرافم حجتو شو کہلاوا دامن در دار زیاد ہوا جا جا مار کر غضب کر دے اس نماز فهي قون معنى وهي تذبير العجين ولا يقين أن لكم يوم القيامة ما قلت فيه تقدركم بها بساطة فتولكم ولو شاء الله يجعلكم مطمواردك ولكن يذل من يشاء ويجي من يشاء ولا تتحذوا أيمانكم دخلاً بينكم فشاط في كل منزل فتذل قدم بعد شبوتها نصبت ذل منصوب ہے قران الممارہ کا جو اپ نے ہے کہ فتذل قدم البعد صبح کے لا مثال <سؤال> دی ترقی گزار ہوا شاہ فاریق یو مصیبت کے واقع کی فضائل کے انس ہاں اودنی حالت کے واقع کی تصدیق سے لے لب وذوق السو بما صدرت من ذبیل اللہ ولكم ما ظالم ولا تشتروا عند الله ثواب من انما عند الله خير لكم ما عندكم يموت وما عند الله باء قال دل.. القران الكريم ويته زبذلا دير کو جوندارتو من امر سوال هم ذكرن او سا وهم مؤمن فلنحيين لو حياه طيبه حياه طيبه دې تلې چډېره سره خپل او حیات طیبه دې تمونو وي چې زاد او شاوړ کې او قوت الله <سؤال> دې زناور کې دي حیات طیبه دې ته وي چې استاذ عمر اکبري ني داناتو کې تا ځا الله ته دين باندې الله بي ذکر الله تزمن القلوب دې ته حیات طیبه وي ولن ينام اجراون داسې مکان اللهم او دا قرآن راځي علاج القران باغي راج کی سبب ہے ایت القران دے فاذا پڑھا کر قران فشتل باللہ نے شے چانی ہوئی جی ولی انه <تكلمة> ليس لو سلطان للذین امنوا وعلى ربهم توکل جد اغوا عللذین يتولوا لو بتدسے زرے نشی والذین هم مسلمون لا قران کریم ہاں دارنگے تو زور سارا کرنا صرف کے لیے موہ تھا جائز من صفر بالله من بعد المانی الا من اكره وقلب مطمئن باليمان ولكن من شرع بالفسادن لا جزاءه فوري صار له غضب من الله ولهم عذاب اليم ليس سبب غیرات دار دنیا زالی تبیاننا مستحب الحیقت دنیا دل آخرا وانا اللہ آلائی دل قوم القاکری آیول سن چاچ عجرت کرے دلی جند پر مندوال بشارت ثم ان ربک للزین حاجر من باری ما فکن ثم جاد و صبر ان ربک من باری علی غفور رحیم دا ایولیس قبر قرآن کریم نو اتم با رد شرکی فیدی کئی فا قلو مما مم رضاقم اللہ حلالا جیو فیوال راوڑا را ار کلچ عذاب راجی نو مخر حرام ملت فا قلو مما رضاقم اللہ حلالا جیو واشکرو نعمت اللہ رد شرکی فیدی او زجر مشکین اللہ یا آخر کې طریقه ته بیان پورا نکريل شو او اوغاري کې ترغي اته ما ابراهيم عليه السلام له پای مخانه امه قام اخر کې ترغيب ور کوي او طریقه جو بيان او تو الهي سبيلي ربك بالحكمه حکمت ان حسنا حكمت ته د جاهل لپاره معزه سنه مانز وجادلهم اغسوات و مجادل زفاد حکمت نم دو قرآن دی موحزه آسانم دو قرآن او وجادلهم باللدی آسان آسانو تروی کی طریقه دو قرآن دا تریوعی وعنو عباد قرآن دی و خلق بگلی کنافع سراؤ صرف مساله و توقع اور لک مولا ظلال سروران گورنر میں تے تربیت و تربیت استعمال کر۔ و مقابلہ کو نہ وجدال سرور و جدال څنګه جاہل کفار و المنافق کافر سره دشێف منافق سره تخلو۔ قران څنګه جہاد و وجادل الملت آسان۔ بن ربک و عالم بمنزل لا سیری و هو عالم الجن وار راغی دستاسو شوفقته ف مسلما اوتل ولا ساد له و سر نه ش تسللی اوس بر رو ما صفرو ق لادمله ختننه اللهمال الذي ن الله مګري دی د متقیوول نه موشي شورې ب